Завченим рухом поправляє окуляри на Переніссі, а тоді закладає за борт зеленого френча, завченим рухом викидає праву руку вперед. На свято праці ми створили умови, коли талант душі кожної особистості розкривається в праці не на себе, не на визискувачів, а на колектив, на державу робітників і селян. Ми створили умови, коли масштаби нової особистості нового суспільства вимірюються безкорисливістю і самопожертвою в ім'я всенародних ідеалів і в ім'я ідеалів світлого майбутнього. Світова революція – ось чим вимірюється наша нова людина, ось чим вона живе, ось що складає її мету. Бо ми добиваємося щастя не лише для себе, а й для робітників і селян усього світу. Хто із нас може почуватися спокійно, коли на п'яти континентах стогнуть народи під п'ятою капіталу? Який нашій матері не стане гірко, коли вона подумає про долю матері де-небудь в Ефіопії чи в Абіссінії? У якої нашої дитини? від болю не стиснеться серце, коли вона довідається про злиденне дитинство свого ровесника десь за океаном? Слухайте мене! Своєю працею ви наближаєте не тільки соціалістичну індустріалізацію своїй державі, а й неминучу загибель міжнародного капіталізму в усьому світі. На сівбу! Говорячи, Матвій Шпитальник раз у раз викидає різко праву руку вперед, особливо ж тоді, коли каже про «п'яту капіталу», про міжнародний капіталізм. Наче рухом правиці хоче довести. Хоч п'ята капіталу і міжнародний капіталізм далеко, але ми їх дістанемо звідси. Нехай начуваються». Задоволений собою голова колгоспа Матвій Шпитальник обертається до голови сільради кіндрата єремного, вдоволено підморгує. Ось так. Хід слоном по центральній горизонталі. Це не хід пішаком тільки на одну клітинку вперед. Еге ж? зачаровано дивиться на нього кіндрат яремний. Це не хід пішаком. Чуються волоси Василя Гноєвого та Миколи Хащуватого. Шваркотять якісь крики інших активістів, що позбиралися перед свій радою. І юрман наче пробуджується, починає ворушитись. Починає ворушитися, мов черва на шматку гнилого м'яса, але завзяті волоси не згасають. І ось уже. Юрма тече від сільради шляхом. Ходімо, чи то питає, чи то стверджує Матвій шпитальник. Ходімо, каже Кіндрат Яремний, опускаючи ногу з ганку сільради. Куди ти? Як то куди? Голова колгоспу сміється. Та не туди. Заграємо партію другу в шахи. І я тобі дам дві тури фори. Дві тури фори? Ходім. І вони зникають у сільраді. Що це гремить? Що це грає? Де це? І той гуркіт, і та гра не гаснуть, не дальшають а ближчеють. Хіба сидиш у хаті? І Галя виходить з хати, стає за заврітьми. Гуркіт ближче, ближче, і ось із-за повороту з'являються якісь люди. Не так ідуть, як сунуть юрмою, ледь переставляючи ноги. Хто ж то попереду юрми ступає задки, увесь час розмахуючи руками? А за помахами його рук і гремить, грає, гурки, дзвін, виляски, бамкання. Що це? Що це? Попереду вступає Затки Василь в найвий.